Salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alihi wa sallim 1. Aqim وجهك للدين حنيفا 2. فطرة الله التي فطر الناس عليها 3. لا تبديل لخلق الله 4. ذلك الدين القيم 5. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا تكونوا من المشكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم فرحون اي upraviliice svoje vjeri kao pravi vjernici vjeri djelo allah uprema kojoj on ljude nacinio Ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Pobraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od onih koji mu druge ravni smatraju. Od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. An Aktivna islamska omladina Linz Sada sam vam vjeru vaše usavršio i blagodat svoju pnemu vama i potpunio. Izadu sam da vam i se vjeru. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'agfiluhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahihi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ula'ika hum al-khasirun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاين احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار neymad voybe da yovba vizasaka musliman desledi kul'an sunnet I to je stvar na kojoj se slažu svi muslimani, bez obzira na njihove podjele, svi su oni složni da čovjek mora musliman slijediti Kur'an i Sunnet. No međutim razila je se kod svatania Kur'ana i Sunneta. Kako svatiti određeni ajet ili kako svatiti određeni hadis? Pače tenaici tu na skupinu ljudi, na skupinu muslimana koji svataju Kur'an i Sunnet onako kako ga je svatio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve wa alejhi vesellem. Anaici te na žalost na druge koji Kur'an i Sunnet svataju onako kako njima odgovara. Kako odgovara njihovim prohtima i njihovim strastima. jedne prilike na čenazi namazu Jednom su čovjeku koji uči Kur'an, naravno za pare, dali određenu svotu da provuči nešto iz Kur'ana, to mrtvacu. Pa je kazao, ja neću podcijeniti Allahovu Đelešanu u knjigu. Nikada neću za tu svotu para da učim Allahove Đelešanu ajete. To je, kaže, premalo. Pa je provučio ajete u kome Allah Tebarak i Otala kaže La tešteru bi ajati semenin qalila. I nemojte moje ajete prodavati Za nešto mizerno I nemojte moje ajete prodavati Za nešto mizerno Pogledajte kako dokazuje I potvrđuje svoju novotariju čime Allaho i unđela šanu riječ Kakvo je to svatanje A ne su ne ta Je li ga tako poslanik sa Allaho Ne mojte prodavati moje ajete za nešto mizerno Mufesiri su složni Da se to odnosi da čovjek ne prodaje iman i vjeru i din za nešto od dunjaluka. Za cijeli dunjaluk kada bi prodao jedan ajet ne vrijedi, jer jedan ajet vrijedniji od cijelog dunjaluka. No, međutim, to novotari uzmu, pa to okreću u svoju korist i onda kažu Allah Đelešanu brani da se ajeti prodaju za nešto jeftino, treba ajete prodavati za nešto što vrijedi, to jeste treba dobro plaćati onome ko uči ko uči za pare. Kada pogledamo ovakvo svatanje Kur'ana i sunneta, onda možemo skazati slobodno da ljudi koji nakaradno tumače Kur'an i sunnet nemaju razuma. Nemaju pameti. A pamet je osnovni uvjet obaveznika. Da bi bio obavezan šarijatskim propisima, uslovljava se da je pametan. Ot tekuni ja ulil elbab. I bojite me se o razumom obdareni. I tako brojni ajeti u Kur'anu ukazuju da su šerijetsko pravni propisi vezani za razumne. Fette kullahe ja uli l'albab le'allekum tuflihun. bojte se Allaha o pameću obdareni da biste uspjeli. Omajete zekjen illa ulul albab. A neće pouku uzeti osim samo oni koji imaju razum. Znači sesto ajeti koji ukazuju da čovjek kada ima razum da je tada obavezan sa šarijatskim propisima jer poslanik s.a.v. kaže rufi al kalemu an salaz trojici Allaha Đelšanu ne piše njihova djela ali naimi hatta je stajkav onome koji spava dok ne ustane u sagiri hatta jehtelim i maloljetnom dok ne doživi svoje punoljetstvo i ludom dok sve nema pameti i ludom dok sve nema pameti zato što lud nema pameti a čovjek koji nema pameti nije obavezan šrijeckim propisima i prve dvije skupine nemaju također uslovno kazano pameti pa čovjek koji spava nema pameti jer je tad njegova pamet prekrivena zato čovjek kada kaže nešto u snu To se ne može uzeti kao dokaz. Ne može se koristiti kao dokaz ako bi čovjek pričao nešto u snu da se kaže govorio si u snu tako i tako i to je dokaz. Ne, nije. U pojedinih mjestima ima ima običaj da čovjek dođe kada mu žena spava uzme za njen nožni prst, ovaj veliki i uvrne malo i onda je pita kada spava ona. I onda mora ona priča sve tajne šta radi I tako dalje. Ispitiva je. To ne može biti dokaz u šarijatu. To je nevalidan ne argument. Ne može znači koristiti. Također, ova druga skupina, maloljetnik, dok se znači dok ne dođe do svoga punoljetstva nema znači svoga punog razuma. Sve tri skupine kod njih ima vidne postojanja razuma i pameti. Pa nisu obavezane šarijatskim, šarijatskim propisima. Braćo šarijat daje razumu mjesto i veliku mu pažnju posvećiva da bi čovjek razumio Kur'an i Sunnet mora imati mora imati pamet no međutim gdje je mjesto razuma gdje čovjek gdje čovjek stavlja svoj razum Ehlu ehlusunnet waljamaat stavljaju razum iza Kur'ana i Sunneta odnosno uzima razum da bi njime razumjeli Kur'an i Sunnet da bi njime razumjeli Kur'an i Sunnet dok oni koji tumače Kur'an i Sunnet po svojim strastima stavljaju svoj razum ispred ajeta, ispred hadisa. Bidiš Ibnu Abdul Ber u svome dijelu El u 14. tomu od Hudhajfe radijallahu ta'ala anhu da je rekao te'alemne l'iman qable enne te'aleme l'Qur'an. Poučili smo se imanu prije nego što smo se poučili Kur'an. Naučili smo šta je to iman prije nego što smo učili šta je to Šta je to Kur'an? I bileži Ibn Ma'ađeh u svome esunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Džunduba radijallahu ta'ala anhu da je kazao: "Kuna 'ala ahdi an-nabiy sallallahu alejhi ve selleme ghilman ta'alumna iman qabla an nata'almal-Qur'an, thumma ta'alumna al-Qur'an." Bili smo, kaže, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve dječaci Pa smo poučavali se imanu prije Kur'ana. Pa kada smo se poučili Kur'anu, povećao nam se naš iman. Šta znači ovo brađu? Šta znači riječi ovih ashaba koji kažu, mi smo se poučavali imanu prije no što smo se poučili Kur'an? Jer čovjek koji ima iman, ispravan iman, ispravnu akidu, pa se poučava Kur'anu, on taj Kur'an ne može svati nego na ispravan način. Onako kako je objavljen poslaniku srme, i kako ga je on shvatio. Samo na takav način. Ali čovjek koji bez imana, bez ispravne akide, pristupi Kur'anu, on će Kur'an tumačiti i tefsiriti kako mu odgovara. Tu je razlika između ashaba i oni koji su stupili od tog menheđa. Od novo tada. Ovi su se poučili imanu, pa onda Kuran Pa su izgradili tu tvrđavu na zdravim temeljima dok su novotari gradili tvrđavu bez temelja. Jedne prilike Ebu Hureyre radijallahu teala Anhu je spomenuo hadis u kome je poslanik sallallahu alaihi wa, wa sallam je kaže kada od vas neko ustane i zna, neka tri puta iz posude pospe na svoje ruke neka ih opere prije nego što stavi i znači ruke u posuda sa abnesti. Jer niko od vas ne zna gdje je njegova ruka prenoćila. Kada je to čuo jedan od onih koji Koristi svoj razum Kada god čuje hadis On taj hadis stavi na vagu svoga razuma Pa ako prođe, prođe Ako ne prođe, neće ga ni prijavati Kaže, gdje bi to moja ruka mogla prenoćiti? Kod mene, vezana za moje ramena Ne može daleko od mene, kod mene prenoćila Gdje može prenoćiti? Kaže, imam nevovi u svom dijelu Bustanu na Arifin Nakon što se ovaj Ismijavao na ovakav način Ustao je Izjutra A njegova ruka srastla sa njegovom stražnicom. Ne može je više odvojiti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao, ne zna čovjek gdje boravi njegova ruka, ruka može biti znači na nekom mjestu koje je nečisto. I on to nije povjerovao i smijavao se otim, pa je kaže njegova ruka srastla sa njegovim zadnjim dijelom tijela više nije mogu nikada odvojiti. I ova je priča, ova je priča vjerodostojna. Zato obraćo kada dođe nešto od poslanika sallallahu alejhi ve ne treba čovjek da koristi svoj razum i da kaže je li moguće je li logično zar je pojimlivo i slično tim iznasima treba da to prihvati ako se potvrdi vjerodostojnost toga na primjer pa sami eks sallallahu wasallam, kaže u hadisu koga bilježi imam muslim u svom sahihu od đabira gathul ina wa auqu siqa fa in fi s-sanati fiha waba la yamur bi inain laysa alayhi ghita E usi kajin lei se alihi uke lja nele fihi min zelike webba. Kaže poslannik samo vlahu ali. Pokrijite svoje posude i zatvorite one posude iz kojih pijete vodu. U istinu u godini ima jedna noć, u godini ima jedna noć, kada se se neba spušta webba, to su bolesti epidemije i kaže ta epidemija i ta bolest neće proći ni pored jedne posude koja je otkrivena a da neće biti spuštena u tu posudu ovo su riječi poslanika srme, koji najbolje poznaje ono šta se dešava i šta dolazi sa nebesa možda čovjek kada razmisli još ako malo ili malo više bude zaražen sa nekim naučnim predpostavkama koje ponekad poriču ono što je kazano hadisima onda će poreći ovakve hadise i time će dovesti u pitanje svoj iman obaveza je čovjeku da poviruje ono što je poslanik s.a.v. rekao i da tu ne koristi svoj razum jer nema mogućnosti da ovo potvrdi nema mogućnosti da ovo potvrdi znači svojim razumom, niti naučnim otkrićima nego treba samo da poviruje ono ono što je rečeno kada na primjer poslanik s.a.v. kaže obrijte glavu svome novorođenčetu šta znači to? Je li uzvišen je Allah te barake o tela zadužio čovjeka da ispitiva mudrost i hoće li čovjek ikada otkriti pravu mudrost zbog čega treba da obrije glavu svojeg djeteta? Doći će na kraju da kaže zbog čega da to činim, kakva je korist u tome i tako itd. Otkud ti znaš, možda uzvišen je Allah te barake o teala. na takav način će otvoriti mozak i razum tvome djeteta da bude razumni. Može mu dati hajrate i dobra. Zbog steđenja sunneta poslanika hislame, nije na tebi da ispitivaš zbog čega Allahov poslanik alejhi ve sellem kazao neki hadis ili do, zbog čega je došao sa nekim propisom jer to nije došao od sebe nego došao znači s time od od višnjog Allaha te bareke te taala U svakom slučaju kada Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu spomenu ovaj hadis kazao je Kais dobro a što kaže ako se ja abdestim iz bunara kako ću tada posuti iz bunara na svoje ruke pamuk kaže bu horede radi Allahu ta'ala anhu a'uzu billahi min sharrik kaže Allahu se kaže utječem od tebe i od tvoga zla od tvoga šra koje ti nosiš šta ako se abdestim iz bunara pa sallallahu alejhi ve je rekao kada se neko abdesti iz posude da neka tako učini nije spomenuo bunar to je jedna stvar druga stvar posuda je mala i u posudi ima malo vode pa se voda može onečistiti ali bunar je veliki i da u slučajno i padne nešto sa čovjeku koje ruke odnečiste, ne može to onečistiti. Pa nema potrebe, znači, da se to čini. Zato, draga moja braćo, obaveza je čovjeku da prihvati sunet poslanika, sallallahu alaihi vseleme, kao i kuranska značenja, jajte, onako kako su došli, kako su i razumile naše prve generacije. Da ne dodaje tome, niti da oduzima. Niti da oduzima od toga. Jer kada čovjek daje mogućnost da se uzima nešto od dina i od vjere ili da se dodaje i u jednom i u drugom slučaju se čini ono što uzvišenje Allah te barake od tada na primjer, mi danas kažemo čovjeku, nevijedniku koji hoće ući u islam kaže ja bi ušao u islam ali mi se ne sviđa to u islam kažu nema veze uđu u islam, ne morate to sviđeti to i ne praktikuju islam je din vjera koja je objavljena od Allaha Đanjšanu, vrijedi do sudnjega dana najpotpunija vjera Ko hoće ući u vjeru, on će se spasti. Ko neće, on će i propasti. Biće govorivo džahennemsko. Pa kaže, bitno je da uđe. Nije bitno da uđe. Ako ćeš ući u islam, uđi u islam i prihvati ga svega. Ako nećeš, ništa. Jedan više za džahennema. A džahennema ima dovoljno. I široke za sve. Ili prihvati vjeru kako treba, ili ne moj prihvatati nikako. Ne može se u islam ulaziti polovično. Prenosti se da je Ibn Mujah koji je živio u drugom hidrskom stoljeću imao jednog komšiju kršćanina pa mu je rekao ovaj komšija kaže nisam kaže vidio ljepše vjere od Islama, taj kršćanin nema kaže ljepše vjere od Islama i nema kaže ljepših propisa od Islama osim kaže jednoga koji je to kaže propis kaže alkohol kaže ja ne bi nikada mogao poimiti sebi da ostavim alkohol pa šta mu je kazao Adlahak kaže u redu, uđi ti kaže u Islam uđi u Islam i kaže pij dalje pa ušao u islam izgovorio od vaše hadita je ušao u islam kada je izgovorio od vaše hadita je ušao u islam kazao mi ovaj dahak idar tedete katelnaki o idar šaribte hadednak kaže sa si ušao u islam kod nas u islamu ima propis ko se odvoji od islama uđe u islam pa neće više da bude musliman odmetne se ubija se men beddele dinehu fa ktulu hadis poslanika sallallahu alaihi sallam koga bliže Bukhari je ko promjeri svoju veru Kaže ti ako promijeniš vjeru kaže ubićemo te. A drugi propis je ako piješ vino bićeočemo te. Buiron. Znači, dakle ušao si u islam i imaš dva izbora. Ili da budeš ubijen ili da te bićujemo, a najbolje ti je onaj treći da više ne piješ. Jer se vjera vraća može prihvatiti samo cjelokupna. Ne može se prihvatiti din vjere, dio vjere a drugi dio odbaciti. Oćete li to berao tu jedan dio knjige, a odbaciva drugi ne. Znači mora se verovati u islama, u islam, znači i u vjeru kao cijelokupan, znači, sistem. U svakom slučaju, draga moja braćo, islamski učenjaci su puno trpili zbog onih koji su nakaradno tomačili din vjeru. Puno su trpili i zbog toga su bili, bivali, znači, uznemiravani. Najviše koji je bio uznemiren, na ome putu bio je imam Ahmed ibn Hanbel, koji je trpio mnoge ezijete zbog onih koji su nakaradno tumačili vjeru. A naročito kada je bio fitnet stvaranja, stvaranja Kur'ana. No međutim, pored toga, braću, mi znamo svi za imama Ahmeda. I svi smo čuli da je ima Ahmed, ima imam Ehlusuneta i da je na njegovim rukama sačuvan Kur'an. I da svako njemu kaže Rahimehullahu Teala. A oni koji su ga uznemiravali, možda se negdje njihova imena spominju po deponijama, istorije i tako dalje, nikada se nisu spominjali po dobru i po hajru. A Imam Ahmed je znači ostao uvijek Imam Ehlusunata od džemata. Naprimjer Imam Malik. Da li je neko od vas čuo za Ebu Džafera mensura koji je na regiju da se bićuje Imam Malik? Možda niko za njega nikada nije čuo. Niti je on poznat. Ali je Imam Malik ostao poznat. Imam Malik je ostao poznat. U alefana leket hikrek I mi smo uzdignuli tebi tvoj spomen o Allahov postaniče. Allahov poslaniče. Ovaj ajet odnosi se na koga? Na poslanika sallallahu alaihi wa sallame. A učeni su naslednici šta? Poslanika. Pa se znači taj ajet odnosi na učene. Uzvišeni Allah te barak je tada je digao, znači njima spomen. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, tako mi poslanici bivamo ispitivani i povećavaju se nama naša iskušenja i na kraju biva la akibetulena. Na kraju, znači taj završetak pripada opet pripada opet nama mi ćemo biti mi bit ćemo biti pobjednici. Zato je neprije kada je rečeno ajšera radijallahu ta'ala anha kaže ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara. Ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara, pa je kazala radijallahu ta'ala anha kaže Allah te barek i ta'ala kaže prekinuo njihov život, ali nije htio da prekine njihovu nagradu. Nije htio da prekine njihovu nagradu, pa i dalje im stižu stižu znači ta dobra djela. Također Od učenjaka koji su bili uznemiravani, od onih koji su nakaradno tomačili, Kur'an i Sunnet, jeste braćo i šeho lislama ibnutejnije. To je učenjak koji se ne može zaobići kada se govori o ovoj temi. Ne može se zaobići da se ne kaže nešto o šeho lislama ibnutejniji i onome što on, znači, proživljavao i doživljavao sa novotarima. Mnogi su osudili i pogrodno govorili o šeho lislama ibnutejniji. Tako da je Allahuddin ibn Muhammed al-Buhari, zagrižani pristarsnik jednog od mezheba, koji umrao 866. hijčarske godine, kazao da ko kaže za šeho l-Islama ibn Tejmiju, da je šeho l-Islam da je kafir. Znači, ko kaže za ibn Tejmiju da je šeho l-Islam, da je kafir, da je nevjednik. Pa je došao Ešems ibn Nasirid din, koji umrao 842. hijčarske godine, i odgovorio ome učenjaku alaudinu i muhamedu al-Bukhariju ovo nije Bukharija ona je ima sahij ovo je živio prije njega na šest stoljeća pa mu je odgovorio i napisao knjigu koju je nazvao ovako el-redul-wafir ala men za'me enne men samma ibn-tejmijete šeha l-islam kafir tako je nazvao ovo dijelo kao jasan i dovoljan odgovor onome ko umisli sebi da je i ko nazove Ibn Tejmiju šehol islam kefir. Pa mu je odgovorio znači u toj knjizi. I naveo je u njoj braće 85 najvećih islamskih učenjaka i najpoznatiji hafiza koji su šehol islama Ibn Tejmiju nazvali šehol islam. 85 najvećih imama. Potom je ovaj Shems Nasser Dimashki dao svoju knjigu da je pročita skupina uleme u u Egiptu više od deseta alima je odobrilo tu knjigu i pohvalilo je između ostali Ibnu Hajar al-Skalani, Imam el-Bulkini i, i mnogi drugi. Neki su, kad je u to vrijeme kada su čuli za ovaj izraz kazali da onaj ko tako govori da ga treba bičevati. Da ga treba bičevati. A neki su kazali ko kaže za šeho Islama Ibnu Tejmiu da je keafir da je on nevjernik. Zbog čega? Zbog toga što je poslanik sallallahu al-Sallam rekao ko kaže svome bratu nevjerniče jedan od njih dvojice je nevjernik. A kaže Sheikh Islam Ibn Taymije kaže sigurno, sigurno nije nedvijnik. Imamet braćao Sheikh islama Islam Ibn Taymije je počeo 698. hidžske godine. Sheikh ul Islam Ibn Taymije rođen 661. Njegovi mamet i njegova iskušenja su počela 698. hidžske godine kada je napisao knjigu El Fatawa al-Hamawiy al-Kubra. U kojoj je pojasnio menhaj I put Celefa koji je vezan za sifate Allahove Đelešanhu. Za svojstva Allahova. E tada je, znači, Šeholislam Ibn Taymi je napadnut i tada su se okomili na Šeholislama. A ovu je, braću, u knjigu Šeholislam napisao iz svoga pamćenja, iz Hipsa. Nije se nigdje vratio ni na jedno jedino djelo. Kao što je njegov učenik, Šeholislam Ibn Taymi, napisao svoje djelo, Zadul Maad -na, na putu do Mekinu pošao je na hađ i napisao je knjigu koja je danas štampano u peti ili šestom a ja znači napisao je to sve na putu rekao je za imama Ibn Tejmiju, njegov učenjik je Zehebi svaki hadis koji ne zna šehol islam Ibn Tejmije kaže to nije hadis to se ne smatra više hadisom ako ga ne zna šehol islam Ibn Tejmije i tako je šehol islam bio imam u svima oblastima U tefsiru je bio imam da nije nikad u istoriji Islama poznat mu fesir kao što je šeheh u Islama ibnotejnji. Priječao bi tefsirio i govorio ono što niko prije njega nije kazao i što niko nije prije njega razumio iz ajeta. Navodi se čak da je jedne prilike tumačio jedan ajet iz sure Muhammed četiri godine. Četiri godine je tumačio jedan ajet svakog petka posle sabah namaza do džume. Tumačio jedan ajet četiri godine iz sure Muhammed. Od 698. Do 728. Kada je umro Šeholistan Ibn Utejmije U ovih 30 godina Proveo je 17 godina u zatvor A 13, a 13 je proveo na slobodi Kada bi došlo Vraćio vrijeme da Šeholistan Ibn Utejmije Izidje iz zatvora Odnosno kada bi došlo vrijeme ljudima Koji su borali sa Šeholistanom da izidju iz zatvora Ne bi, ne bi htjeli izlaziti iz zatvora Nego su i dalje ostajali Da budu u halkama i da se poučavaju za njima Šejh Kul samamel. Ne bi znači izlazili, ne bi izlazili iz zatvora. Jedne prilike došao je čovjek i upitao Šejha Kul samamelu i bruteinu kaže šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alejhi ve Šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alejhi ve Pa je napisao iz svoga hipsa, iz pamćenja, knjigu, koju sam danas dao da vam pokažem, koja se zove Esarimul meslul ala shatimir rasul. Ove knjigu napisao je iz svoga pamćenja kao odgovor pitanje koje danas na nekih 500 stranice. I kada čitate ovu knjigu i kada pogledate kako se šeho islam, bibljete imije, prisjeća mišljenja islamskih učenjaka, možemo shvatiti da se prisjeća hadisa i ajeta, no međudim kako se prisjeća mišljenja islamskih učenjaka i odakle uzima njihova mišljenja, onda zaista vidimo da je taj čovjek bio more, neiscrpno more. I tako je na brojna pitanja znao je odgovoriti da on napiše ovako, odma jednu knjigu napiše kao odgovor na to, na to pitanje. Svatićemo najlakše braćo kako se ljudi voljeli u vrijeme za znači, Šejhuli samo i biblije kako su ga voljeli svatićemo po dženazi. Jer je imam Ahmed govorio između nas i Novo Taras u dženaze. Između nas i Novo Taras u dženaze. Pa kada vidite čovjeka da se držao Kur'ana i Sunneta i da mu dosta ljudi dođe na dženazu, to je svakako sjedok, to je svakako sjedok za njegov znači khair. Kaže se da se nikad u istoriji nije zapamtila dženaza nakon imama Ahmeda, kao što je bila džema, dženaza šfeholi Islama ibn Tejmije. Kaže se da je bilo prisutno oko 500.000 ljudi. Pola miliona ljudi da je bilo prisutno njegovoj dženazi. I 15.000 žena. I kaže se da mu se je klanjao namaz, znači onaj je salatul ghaj, oko koga postoje razileženje među islamskih učinjacima, više od 150 puta. Više od 150 puta su mu ljudi klanjali, ljudi su mu klanjali taj namaz. I to je, braćo, pravi dokaz ljubavi prema šeheho samo i britejnji da ga ljudi vole i nakon njegove smrti pogledajte omara radi Allah kada je bio na samrtnoj postelji poslao je Ibnu Omara svoga sina da pita Ajše da li dozboljava da ga ukopaju pored poslanika jebu bebra pa je kazala tako bi Allah kaže ja sam to mjesto čuvala za sebe ja sam to mjesto čuvala za se to je moj otec i moj muž Rasulullah ja sam bila najpriča da budem tu ali kaže daću to mjesto da ću to mjesto Omer kada se je vratio Ibn Omer svome babi Omer i kazao da je Aisha radu Allah dozvolila da se ukopa kod svoja dva sahiba kazao je kada ja umrem idi ponovo kaže i pita je ponovo je pita je pitao se za moga života ja sam još uvijek emirul Minin možda je ona zbog toga kazala može, a kada umrem možda više neće biti toga mišljenja kaže, ponovo je pitao još jedan put. pa je pitao još jedan put, pa je dozvoljeno jer čovjek možda ponekad voli nekoga dok je živ zbog toga što ga se boji ili ima neku odliku ili korista od njega, kada umre više ga ne zanima, međutim ovdje vidimo ko šeho lislama ibn Temije i nakon njegove smrti koliko ljudi dolazi koliko ljudi dolazi na njegovu dženazu Rahime Humlaun Teana umro je, braćo, učeći kada je došao do ajeta u kome uzvišeni Allah Tebarak je otala kaže innel mutekine fi džennati u nehar fi makadi sidqin inde melikim muktedir i tada ispustio svoju duši u istinu su bogobojazni u dženneckim vrtovima ispod kojih rijeke teku na mjestu istine kod sve moguće gospodare i tada je i tada je u tom momentu znači umro Ibnu Taimi je draga moja braćo imao velike okršaje sa novotarima puno rasprave sa njima vodio i bio je od onih poisu stajali uvijek kao bedem, kao brana da štite ispravno tumačenje Kur'ana i Sonneta. Poznat je slučaj kada je šeholi sami vnute imije, vidio sufije koje su se mazale sa uljem od žaba i još nekim dodatnim stvarima i nakon toga ulazili u vatru. Uđu u vatru i prođu kroz vatru i iziđu ništa im se ne desi. Pa je došao šeholis tam jedne prilike kod toga čovjeka, što je tako učinio i vuče ga za ruku i kaže idemo skupa sada ja i ti kaže da se okupamo. Ja i se ti skupa okupamo i kaže zajedno ćemo onda ući u vatru ja i ti. Ljudi sada svi gledaju šta se dešava. Ovaj čovjek koji je prolazio kroz vatru, taj novotar, sam se trese od straha, ne smije. Kaže idemo, kaže skupa. Okupat se i skupat ćemo ući u vatru. Pa da vidimo šta će se desiti. Jer kaže, ja znam vaše novotarije Znam, kaže, šeho li sami imlite ime tako mi Alaka je jer znam svaku novotariju Odakle je potekla i ko je prvi Ko je uradio tu novotariju Pa kad su nakon toga Kako si ga smio pozivati Kako si ga smio pozivati I da ideš i ti da uđeš u vatru A znaš da je zabranjeno čovjeku da uđe u vatru Ne smiješ ti sam sebe ubijeti Kaže, tako mi Alaka Kaže, neka ide Neka ide, kaže, sa mnom I ući ćemo kada je skupa u vatru i kaže koj izgori kaže aleyhi lanetullah neka kaže, kaže na njega Allahov proklesl a kaže ja sam bio ubijeđen kaže da sam ušao u tu vatru da bi ta vatra bila meni kao vatra Ibrahimu aleyh sala e to je braćo sidk i osla, oslanjanje na Allaha tabarake voteala gdje u branjenju vjere da se čovjek osloni znači na uzvišano Allaha tabarake voteala vi znate priču Ibnu Đurejdža čuli ste da priču Ibnu Đurejdža onoga poznatoga Abida koji imao majku staricu pa se odvojio, napravio sebi jedan mesičid mali i konopcem se penjao u mesičid i kada bi se gore popeo, onda bi diguo taj konopac da niko ne može dolazit do njega i tu bi pa stopa Lahađešana obožavao pa jednoga dana dok je tako bio namazu došla njegova majka i pozvala ga ođu ređ a on u namazu kaže gospodar moj, moj namaz, moja majka, šta da radim pa je nastavio dalje da klanja pa je drugi dan došla majka pa je treći dan došla majka on uvijek u namazu nije sadozvao svojim majci pa je kazala njegova majka dovila protiv njega da Bog da kaže ne umro prije nego što vidiš lica i što se ne iskušaju pokvarene žene pa je jednoga dana dok je tako bio u svome ibadetu došla je jedna pokvarenica i kazala da se nudi njemu i mnuču ređu no međutim, on se nije osvrtao na te riječi nego je dalje nastavio, znači, u Ibadetu. Pa je ona otišla kod jednog čobana, počinila sa njim nemoral i ostala trudna od njega. Pa kad su je pitali čije dijete, kaže, od Ibnu Đurejđa. Dijete je od Ibnu Đurejđa. Kada je rodila dijete, kaže, to je Ibnu Đurejđovo dijete. U jednoj predaji se kaže da je ta nemoralnica bila kćerka vladara toga sela. Pa su došli njemu, izbukli ga iz njegovog, znači, tog mesečida Srušili ga, njega udarali, a on nije znao u čemu se radi. Nije znao u čemu se radi, pa su ga doveli do te žene i do tog djeteta. Kazao je, kaže, pustite me da klanjam dva rekiata. Pa je klanjao Laha u Džaršanu dva rekiata onda ustao i došao do tog novrođenčeta i ovako ga prstom ga jednim malo ubo sa strane i kazao, rec, kaže, ko je tvoj otic? Rec, ti je babo? Kaže, moj babo je, kaže, onaj pastir. Pa su svi počeli da ga ljube, da ga grle, pa su mu ponovo, kaže, napravit ti, kaže, taj tvoj, kaže, mestrid, ponovo ćemo ti ga vrati od zlata i srebra. Kaže, ne, ne, kaže, napraviti u od blata kakav je bio. Pa su mu ga ponovo napravili onakav je kakav je bio. No, veđutim, pogledajte, oslonca na Laha Tebara Kevotana, kada se čovjek osloni, je li adet, je li običaj djece da pričaju koja imaju dva, tri, četiri ili pet dana? Nije. na no, veđutim, pogledajte kako uzvišen je Allah te barake utala pomaže znači svoje svoje iskrene robove kao što je pomogao šeho lislama i bruta imiju ta također priča o one trojice kada su bila u onoj pećin pa kada je ona velika stijena pala na ona izlaz. isto tako to je bio njov sidk i njihova znači iskreno sa Allahom te barake utala kazali smo draga moja braća da je šeho lislama i bruta imije raspravljao sa novotarima raznih vrsta i raznih boja no međutim nije nikada zabilježeno Od šejiho lislama Ibnu Taimije Da je bio grub prema nekomu od Uvijek je raspravljao sa kaže Allah Kaže poslanik Kaže Allah, kaže poslanik Znači na takav je način, na takav je način branio, branio vjeru Čak kada je raspravljao sa židovima i kršćanima Židovsku i kršćansku vjeru je bolje poznavao Od njihovih monaha I njihovih svećenika Kao Ibnu Kestir U svom tefsiru kaže jedne prilike sam kaže raspravljao sa jednim monahom pa sam vidio da nešto znao svoje vjere. Nešto malo znao svoje vjere. Subhanallah! Kaže, nešto malo znao svoje vjere. Znači, Ibnu Kesir, on je more upoznavanju njihove vjere. Kao ona priča Ibnu Kesira, kad je jedne prilike, kaže, u moje vrijeme, kaže, bio je dječak, mali, jedan dječak koji je naučio Buhariju na pamet. Buhariju Insahi je naučio na pamet. Kaže, pa sam ga pozvao u jedne prilike, kaže, dođi, kaže. Pa sam ga, kaže, počeo ispitivati iz Buharije, pa sam ga našao, kaže, da jervo Ibn Kesir znači poznaje Buhariju to tobe sumnje. Druga stvar Ibnu Kesir smatra to njemu za zlo, što griješi. Pa šta ako griješi? Naučio Buhariju na pameti dijete, normalno da će griješiti. Ali mu znači uzima to za zlo, što znači da su u njegovo vrijeme da su djeca učila i da je to bilo znači zlo kada djete griješi. Vidimo znači koliko su oni poznavali mezhebe i i ubeđenja novo tara da bi se mogli boriti protivni. Tako še, je rekao i sam Ibn Taymije, mogao da stane svim filozofima na put jer je poznavao filozofiju jer je prije toga izučio filozofiju da stao pa im znači na njehove zablude braću istorija Sira Šeho Lislama je velika je duga i zaista kada čovjek pogleda realno u istoriji ovoga čovjeka vidjet da je bio jedan od onih za koje je poslanik svarme, kaže zaista Allah šalje svaki sto godina čovjeka koji će obnoviti ljudima njihovu vjeru koji će ih osvježiti malo koji će im znači ukazati na pravi put pa uzvišen je Allah te ako nam dadne mogućnosti možda ćemo još nešto kratko kazati da se upoznamo možda podrobnije sa sirom i sa istorijom šeho lislama ibnotejmije jer mi kada govorimo braćo o islamskim učenjacima mi govorimo o dinoj vjeri mi govorimo o dinoj vjeri jer svaki od njih predstavlja jedan mezheb, jedan menheđ jedan način predstavljanja i branjenja vjeri Pa bi bili okončali, znači, ova naša predavanja o kojima smo govorili, znači, o novotarijama i o opasnostima novotarije. Molim uzvišenog Allah, te barak i otara, da nas povuči našoj gjeri, popravi naša dijela, popravi stanja nas i naših porodica, da pomogne muslimanima na cijeloj zemaljskoj kugli, da pomogne borca na njegovom putu i da im najbolje muči naša zadnja dijela. Osallahu ala nebina muhammed, u ala alihi washabi i džma'in. Koji ima Hvala što su naši novotarija, naš teme tamo je svi bilo klinčan, u arabskom svijetu. I danas na novotariju što imamo toliko novotarija, to sve došlo do. Ili malo toga što su naši novotarija iz sve tradicije ljudi. Pa sigurno ovaj dar. Puno novotarij dolazi iz arabskog svijeta. I u arabskom svijetu ima novotarija kao što ima kod nas. Ne samo to, smatramo da u svijetu ima puno borih novotarija nego što su kod nas. Kod se je manje onih koje vode u širk Koje vode u kufuri, i tako dalje Dok kod njih ima i tih novotarija puno Tako da sigurno Da je jedan dobar dio tih novotarija pešao preko njih Došao je znači nama A ima i oni novotarija koji smo mi znači uveli U našu djeru koje je, znači nemaju osnove Koje nisu poznate znači u njihovim podelima Tako znači da ima i sa jedne i sa druge strane Uđenje novotarija A nema se unije znači da, je, da su novotarije Koje se praktiju kod n Novo Taru isvamo ko ste bili. Dolazili su od židova, dolazili su dovi ili oni. Znači ne moraju biti ovih naših bittestmani koji koji hoće vjerovati. Da go čovjek dođe da zastupa ovaj uh, uh, ili je vezan možda za državu ili vezan za režim i tako dalje, pa na takav način znači onda tvari ljudima njegovu vjeru, a oni vole znači da ljudi ne imaju znači onu čisto izvornu vjeru, nego znači da im nešto nakrinjeno. Pa na takav način dolazili do toga Iako ako piše i govori onovtarijama i govori protiv novotara i tako dalje. Međutim no, toga je bilo od i toga će biti znači sada Što se tiče akide Mezhevi su vezani braće za tik Mezhevi imamo fikske Mezheve to su Anetijski Šatijski Malikijski Ambelijski Lahirijski I tako I brojni drugi Koji nisu raširi Nisu lako poznati Kao Mezhevi imamo Taberija Mezhevi Leisa Ibnu Sada Mezhevi brojni drugi Euzaija Seulija i tako dalje. Oni nisu puno raširili, ali su bili mesebi, sto bili učenjaci koji su imali svoje učenike, ali nisu imali, znači, taj broj učenika koji su, koji bi prenijeli njihove mesebe. To je što se tiče tikla. I to je ispravno, što je iz oni su priznati kod Ehlusuneta Ođemana. Što ne znači da je sve u svakom mesebu ispravno. Nije sigurno, jer nemoguće. Jedan meseb kaže po jednom pitanju, to je vađi. Drugi kažu, to je me Ne može biti tako. Ne može biti isto vrijeme ispravno da je nešto menđubi da je nešto važi, pa se onda važe. Grade se do okaz, su da okazujemo iks da beremišani, pa neka bude naj uh, bliži sunnetu i Kur'anu, i sunnetu je i Hanafi, je neka Maliki, je tako da neka drugi mese drugi učenjaka, ali tu se važi. No međutim ima kaid, ima svoj mese. Imaš akad je al-Sunnata wal-Jama'ata. To je kaid salat I zato mi kažemo raš Akaid nije, nego Akaid selepa Ashaba, Tabina, Tabitabina i generacija koji su ih znajdili dobru nakon njih. Ali imaš pokvarene Akaidske sekte i mezu možemo kazati. U to spadaju Šije, u to spadaju Sufije, u to spadaju Džahmije, u spadaju Kaderije, u to spadaju Behaije, a oni su odlomak od Šija. Od Uto spadaju znači brojne druge sekte koje su skrenule, Muatezile i tako dalje, koji su spremli sa skrenuli sa tog pravog puta. Havariđije, Murđije i Poznat. E to su Akaidski mezhebi koji su pokvarili. Zato mi kažemo kad neki od stedbenika fikskog mezheba praktikoje neku stvar, kažemo da se ovo praktiko bilo bi jače. Ali ostaje naš brat u vjeri i ostaje između nas ljubav i samilost. Ali kada je čovjek zalutao u Novotariji Akaidskoj, kao Džehmija, kao Kaderija, kao Muatezila, kao Murđija, kao Haridžija, e onda je tu, već između nas, Samo pozivanja na dobro smo i odvršenje od zla Sada smo grubliji i žešćiji prema njima Jer se oni morali vratiti Ka isti. Zato znači fikh je ipak malo elastičniji Jer kod fikha ima ičtihada Puno Ali kod akide nema ičtihada Akida je stabila osim sitnih pitanja Kojim su se bavili islamski učenjaci I oni imaju pravo da pričaju o tome Ali temeli akide su ispravni i I ne mogu se mijenjati I nema tu niko pravo ičtihaditi Kako sebe nazivaju oni koji kažu Da je Allah žalost gdje A, brojni mezhebi govore glavni vođa tih mezheba jesu Muatezile i Kaderije Džemilje. Oni su, no i nićemo govori to ima inšalak tela, bit će još spomenati, ali oni su znači glavne vođe tih i predvodnic tih koji govore tako. Ima na našim prostorima, možda nisu direktno vezani za ove sekte, ali ih ima jer ćete naći kao dokaz kod velikog dijela našeg A, naše populacije balkanske da kažu Allah je na svakom mjestu što to nije došlo od njih sami po sebe, jer čovjekova fitra priroda njegova teži i govori ka tome da je Allah šan iz nebeza tako mi je Allah imao sam primjer i priliku pitati djevojčicu malu koja još nije pošla u školu gdje je Allah i manju djece od toga, svi pokažu prstom u nebo kažu gore neko kaže na nebu, neko ali priroda čovjeka govori da Allah gore dižeš ruke gore i uvijek usmjeravaš pogled gore. Osim jeli u namazu tako na koja se ne smije pogled izleti. Ali zna čovjek da Allah te barek telak gore negdje i da to njemu priliči a zavođel da bude. Ali naš narod zna i poznato je među našim narodom da je Allah zašao na svakom mjestu. E odakle je to sigurno da je to došlo od tih krivih učenja koji su, koje su znači ubacili na ovo tarje na naša podnija. Allah tala nje. Oni su isto znači, jedna od tih sekti koji kažu i koji poriču. Jer braći onaj ko porekne da Allah dželšanu naršu on mora upast u to. Gotovo. Jer onda je, pa je to njih navelo da kažu Allah dželšanu nije naršu. Pa dobro kažemo gdje e, više ne mogu neći ispod aršanu. Na prvom nebu, na drugom nebu ne ide. Više nemaju nikakvog dokaza. Onda kažu upa na svakom mjestu. Allah dželšanu je na mjestu. Pa onda upitamo, dobro, da li je Allah dželšanu na sme Pa stanu, pa ne mogu odgovoriti kažu pa jeste svogi alašan pa idovel ona ki da kažu umel kelbu wal khinzir ila iladina. kaže svinja i pas to ništa nije nego naše stalo Allah džalšanu se stopio i ušao u svinju u psa u čovjeka i tako dalje pa kad kažu kada obožavaš svoga brata musulmana ti obožavaš Allaha džalšanu jer se alašan utopio u svoje stvarenja to je ta akida koju zastupaju zagrižene sufije i oni su gori u svom kufru od Kršćana i židovi. Goriju su svojom kufru, jer to kršćani židovi ne kažu. Kršćani kažu Bog ima sina i Bog će, sin će sjediti sa Božije desne i lijeve strane, nije bitno, i sudi će ljudima. Pripisali su sina, to je najveće zlo što može biti. I kazali su da će sin sjediti pored Boga, ali nisu kazali da su se stopili u jednoga. Iako oni kažu tri u jedan, jedan u tri, nije bitno, ali nisu nikada kazali Tako jasno, oni su se utopili i stopili se jedan, nego kažu on će sjediti pored svoga oca i sudi će. Znači, ovi bi bili veći nevijednici i čafiri od onih koji govore, jer je ovo govore mislim na židove nekršće. Allah te ona. Fikski mezhebi na kajidski. Fikski. Okay. To nije možda ono uže vezano za temu, ali spomenut ćemo. Mezhebi su se braći okočili odvajati, znate kad u vrijeme poslanika sallallahu alaihi vseleme i u vrijeme ashaba. Ne u ashaba, u vrijeme poslanika sallallahu alaihi vseleme. Bili su ashabi koji su i džetihadili. Jedan je znao za ovaj hadis, drugi je znao za ovu. Ovaj. Ali je bila tu jako jedna bitna stvar, a to je prisutstvo poslanika sallallahu alaihi vseleme, koji je usmeravao ashabi. Pa kada bi neki pogriješio, kaže ti si pogriješio, ovako je ispravo. Trebalo se ovako učiti. Pa bi Omar radijallahu te lalu kako je, kako da učini temu. Pa bi pučio ovoga ashaba kako odakvanja. Uvijek bi poslanik, salallahu esaleme, sudio među ashabima. Ali kada je nestalo poslanika, salallahu esaleme, počelo se ashabi razilaziti. Kao i što se islamski učenci razilazili nakon njih. Pa su nastali mesebi. Pa je Omer imao svoj pogled u jednom pitanju. Ibn Abba svoj pogled. Svaki bi da ashaba imao svoje mišljenje i razilazili bi se u fikhu zbog različitih dokaza koji su im doprli. Ali akida je ostajala jedna. Akida jedna. Tako dolaze tabijini, pa jedan tabijin uzma znanje od Ibn mesuda, drugi uzma od Ibn Abbasa. Ibn Abbas ima svoje mišljenje, a Ibn Mesaud ima svoje mišljenje. Pa bi oni naslijedili ta mišljenja i svaki bi ljudima prenosio ono što je znao, ono što je naučio, ono što je smatralo ispravo. I tako je došlo do razilaženja. Ali što se tiče Akajda, što se tiče Akajda, znači tu nije bilo razilaženja, a i sami Akajdski meseli su odmah nastavili u vrijeme As-hava kao Haridjije koji su a, došli i koji su jeli ohalali krva sahaba itd. I znači odmah su se pojavili nakon smrti poslanika. One koji smo spominjali, nećemo im ne voditi imena, oni su poznati u islamskom svijetu ovaj i poznati su ljudima preko satelitskih antena. Puno se ovaj, nalaze na satelitskim antenama i puno govore ljudima i tumače vjeru. I ljudi smatraju da su ulema. Ljudi smatraju da se zanima samo zbog toga što pričaju i što govore ljudima, što održi možda neki lijep ders, bazi tako dalje, smatraju da su oni. A velika je braćo razlika između alima i između vajeva. Vajev, onaj koji govori priča, koji ljudima doži khud pita ko da, to je velika razlika između jednog i drugog. Jer ovaj priča aj samo kupi, samo metlom zgrće i šta god mu dođe priča. Hadi mu dođe priča neka je ona fina, je lona vjerodostojna, elora lažna. Ni bit bit to je da se priča. Bitno je da jezik ne miruje. Ali Alim, on to ne dozvoljava. On gleda svaku riječ. Zbog čega je došla? Gleda mišljenja islamske učenjaka. Kako su to tumačili? On ima sam moć da razumijeva šariatske dokaze na način koji nemaju, znači oni samo koji govore o vjeri o rekaiku slično tome. Tako da znači oni koji govore, takve stvari nisu alimi, ali su ipak poznati među ljudima, imaju velikog utjecaja, tako da je ovaj e, obavezno e, muslimane upozoriti od njihovo zla, no međutim mi nećemo spomjeti njihova imena, jer to se nas ne tiče ovdje, u ovim podnebljima, no međutim samo da kažemo i da spomenemo slučaj, da se ne bi desilo slično kod nas, jer ono što vredi za islam svi, znači svijet vredi, vredi i za nas. Ovdje pitanje da li možemo hađ, ili koji su bili vjernici ali griješnici, to jeste džahili šta još možemo od dobrih djela za njih učiniti može se učiniti hađ za mrtvoga ne smeta jer je to došlo od poslanika srme, da je činio i da je, da, je činio, da je govorio o sahabima da to mogu učiniti za svoje umrle no međutim, ovo je uslovljeno obraćao se njene sestre da je taj umrli morao biti musliman da taj umrljiv morao biti musliman, nije bilo dovoljno da kaže samo la ilahi illallah i da žive. To nije dovoljno. I drugi uvijek, da nije mogao učiniti hajđ. Da nije mogao. Onaj koji je mogao učiniti hajđ, a nije, za takvog se ne treba činiti hajđ. Ne treba niko kazati ovdje, pa on je bio džahil, ne ima džahil. Nemojte, braći, da se varate i da se svi varamo, Da kažemo babo nije znao da treba khaljac. Pa to kad bi rekao pred Allahom dželešanu Arapizato kažu el uzru aqbah min el zamb. Kaže to opravdanje je gore od grijeha koji ispočinju. Da čovjek dođe pred Allaha dželešanu i da kaže ja nisam znao da trebam khaliti da trebam hadžovati. To opravdanje je gore od grijeha koji je ispočinju. Jer ne može biti da čovjek ne zna da je treba oboj tači. To je nemoguće. I nisi bio musliman u svojem ostanku. Jer si morao poznao ne možeš biti musliman Bez namaza posta za kjata i hače To si morao poznao Mogao se obaviti hači, nisi obavio Nema potrebe za tebe obaviti hači Neće biti primjer, Allah ne budi zna I također nema potrebe obaviti Na hači za čovjeka Koji nije klanjao Nije klanjao u svome životu, nemoj obaviti hači za njeg Nemoj zabadavati rošći para Jer ako nema namaza Nema ni vjere Allah žalšano su dnjem će danu prvo roba pita to namazu Ako ti je prošao namaz, proće i drugo Ako ti je prošao namaz, kakav hač Još nije tvoj hač, neko učinio hač zato. Tako znači da Treba gledati kakav je taj roditelj bio Nikoga ne treba da pogađa To što je njegov babo Preselio, a nije kanjao ili majka Ili bratil i sestva i tako dalje Braće moja, roditelji poslanika Svala Allaho sveme nisu preselili kao oslemani Njegov amidža I brojni drugi rođaci koji su bili Otac Ibrahima, ali se vam nije bio vjednik Pa šta je u tome zlo da možda roditelj nekoga od nas ne viduje? Allah za šanu upućuje koga hoće. Tako da čovjek zna da Allah za šanu odabira srca koja se za upute. Šta još možemo od dobrih dijela za njih učiniti? Možemo učiniti sadakle, podijeliti za njih. Možemo im do učiniti. Znači sve ono što je došlo u srednje poslanika, salallahu sveme, da se može činiti za mrtvog, dosta se puta pita za kurban. I ovo se pitanje ponavlja da li se kurban može učiniti za mrt Ako bi čovjek zaklao kurban da podijeli za mrtvog kao sedak, inša da bi mu bilo primjeno. Ali je bolje da to Jer kurban je vezan, braćo, za živu osob. Kurban se veže za živu osob i to je propis koji se veže za živoga ne za mrtvog. Jer kad se kolje kurban za mrtvog, se ne treba kati živi kolje kurban. A za mrtvog ako kolješ, to bi bila samo sedaka. E onda je bolje tu sedaknu podijeliti u parama, za čovjeka ili napraviti vunar ili put i tako dalje, da bude ta trajna sedaka nego da čovjek koje žrtvu pa da možda time otvara vrata širka koja se ne trebaju otvarati. Znači tako da je najbolje onda čovjek da podjene tu sedaku od Lahu Teana. Klanjane dženaze čovjeku koji nije klanjao ako čovjek zna 100% da nije klanjao neko od ljudi to se vraća na pitanje onaj ko ne klanja da li je musliman veliki griješnik ili je on i Smatram da onaj ko nije klanjao I znaš ti kao kojedinac, da on nije kanjao nikada Allahu džellešanu i da je ostavio namaz, onda iziđi ne moj mu padre džanas. Ne moj mu padre džanas, samo iziđi do ljudi, ali nemoj pred drugim ljudima govoriti nemoj temu kleč džanas. Jer da sredi ljudi sli, isti taj mezhebi što mišljenje ima ljudi i one neke koji kažu da onaj ko nije kanjao da je teški griješnik, griješnik i prestupnik, ali se ne smatra nevjernik, već je musliman. Pa u mu se može u tom slučaju padre džanas ali najbolje je da se takvom čovjeku reklama je dženaza jer nema koristi ni u te dženaze ni od sadake ni od bilo čega što mu se učini jer jednostavno nije imao namaz ako nema namaza nema temelj vjere i uzvišeni Allah dželle šanu neće primati s bez namaza znači poslanik sallallahu alejhi sa ve selleme kaže u hadisu da će se podijeliti muslimani na 70 i 3 skupine ko je ispod kupi je li jedna od tih skupina jeste u Hanefi a druga maliki teča šafi četvrta hambele na nika. Ove skupine su skupine koje su se razišle i odstupile od ehlu sunneta u lžemata u akidu. One su u One su u Koje su stupile? Pa će neke biti vječno u vatri, a neke će izići iz baterije jer se ne smatraju nevjernici. Dakle znači ne mora izna, ne mora znači da će ove skupine sve da će ostati u bateriji. Ne. Ne mora znati da će ostati, da će ostati sve u bateriji. Neke mogu ostati, neke mogu izići, pa ako je ni hobidat inotra dovela i do kufra i nedersta, ostaće vjer u peču. Ona iko kaže da je Allah džalalhu da je on rob u isto vrijeme i da se je sjedinio sa ljudima i tako dalje, taj nikad će izaći iz svoje ženskije, tamam planio opstati uz etjada. Da ko ima krivo mišljenje da će oni koji učine ali koji grije ideatski na poredi tvatrisli tome što im je i neki drugi inshallah ono tela da ih to ne izvodi po mišljenju većine muslimanskih odgovora da ne izvodi ih to iz islama ostali dalje muslimani ili imaju krivo mišljenje o ashabima nekim ashabima nevrijedajući puno ashabije psujući jer time se može isto izaći iz yere oni znači mogu imati kaznu a će iznijeti jednog dana iz vatre ovaj koji budu bili kažnjeni ali znači u svakom slučaju u ove 73 grupe ne ulaze Svećbeni izsinek obod pozati hizbih. Wallahu te'ala alem. Ruhsallu lalahu me'lalabila muhammed. Wa aalimu sallam. Aibduke biz zembi Ataake ya Rabbi Aibduke biz zembi Ataake ya Rabbi Aibduke biz zembi Ataake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 tin tajri tahtaha al anharu khalidin fiha abada dhalika al Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadirima wa ansari ma isema onima koji slijede dobra djela činječi a oni su zadovoljni nime za njih je on pripremio džennet kebar chek rusko je ceriye ketaci I oni če vječno i za uvijek u nima boraviti, to je veliký úspěch. Já sahibel hlm Já sahibel hlm Já ja... sahibel hlm Innal hlm je... Manunfaridu إن من الهم منفرج أبشر جفين أبشر جفين فإن الفارج الله يا صاحب الهم يا صاحب الهم فالجوء أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفانك الله